Вертольоти Вертоліт – літальний апарат з гвинтом замість крил, що дає можливість здійснювати маневри, недоступні іншим літальним апаратам. Вертольоти – дуже маневрені літальні апарати. Вони вертикально злітають і сідають на маленькі майданчики, зависають на місці чи летять у будь-якому напрямі – вперед, у бік і навіть задом наперед. Один чи два гвинти – у більшості вертольотів є один несучий гвинт з довгих вузьких лопатей вгорі і невеликого рульового гвинта на хвості. Несучий гвинт забезпечує піднімальну силу, яка утримує вертоліт у повітрі. Рульовий гвинт дає можливість змінювати напрям і не дає несучому гвинту розкручувати корпус машини. У деяких вертольотах для цього встановлюють два несучі гвинти які обертаються в протилежних напрямках Зліт і посадка Кут нахилу лопати гвинта називають його кроком Змінюючи крок за допомогою установленого в кабіні важеля пілот примушує вертоліт злітати, приземлятися чи зависати на певній висоті Переміщуючи ручку, він змінює швидкість обертання гвинта яка також впливає на піднімальну силу коли піднімальна сила більша за масу машини, вертоліт злітає і набирає висоти. Якщо ж точно дорівнює масі, зависає. Якщо менша, він спускається. Маневрування Вертоліт стрімко рухається вперед, коли несучий гвинт лед нахиляють вперед. Щоб загальмувати, гвинт відхиляють назад. Боковий нагел примушує вертоліт летіти боком. Розвертають вертоліт, керуючи рульовим гвинтом за допомогою педалей. Первісток вертольотобудування Вертольоти з'явилися на початку ХХ століття, але вони були дуже незграбні і ледь могли відірватися від землі. Першою вдалою моделлю вертольота став ВС-300, створений у 1939 році Ігорем Сікорським американським конструктором українського походження. Професії вертольота. Завдяки високій маневреності вертольоти незамінні під час пошукових і рятувальних операцій на морі, патрульної служби, повітряної швидкої допомоги. Військові вертольоти літають нижче, ніж літаки і можуть підніматися з крихітних майданчиків чи з палуби кораблів ілюстрації Белл-407 Вертоліт Белл-407 дуже популярна модель. Він може взяти на борт пілота і 6 пасажирів. У вертольота один несучий гвинт і невеликий вертикальний рульовий гвинт. Цю машину використовують як повітряне таксі для поліцейського патрулювання, для регулювання дорожнього руху тощо. Конструкція вертольота: лопать несучого гвинта, нижня тарілка автомата перекосу, вал несучого гвинта, тяга керування кроком лопатей, верхня тарілка автомата перекосу, гідравлічне управління, вихлопна труба, хвостовий стабілізатор, рульовий гвинт, вал рульового гвинта двигун, кабіна, панель керування вертольотом, коробка передач, підвізка лопаті, регулятор кроку лопаті. Вертоліт МІ-24 має один несучий гвинт і маленький вертикальний рульовий гвинт на хвості. Військово-транспортний вертоліт «Ченук» фірми «Боїнг» має два несучі гвинти.